У хаті всі почали сміятися Всіх просто охопила істерика З медичної точки зору це було самопозбавлення від стресу Однак з точки зору немедичної це був дурдом веселка Навіть важкий підліток віка зняла навушники і реготала до сліз Один Сидоренко спав це був його спосіб зняття стресу. Насміявшись удосталь, усі полягали спати. Спали міцно і солодко. Лише Льоля час від часу примарою ходила по хаті, не в змозі заснути від шародіння мишей. Уранці всіх розбудило розпачливе стьопенення вчання. Свідка прокинулася першою і стала всіх розштурхувати. Прокидалися легко і з гарним настроєм. Вийшовши з хати, всі пороззавляли роти. Яр у ранковому сонці переливався смарагдом свіжої зелені, вкритої крапельками дощу. В повітрі стояв запах трави – Мокрої, родючої землі і акації. Акації рясно росли обіч яру, Білі грона сніжними плямами біліли на зеленому тлі. Співали пташки, ковала зазоля. Стіл, на якому вони вчора вечеряли, Був застелений сільською клейонкою в букетики квітів, а на ньому стояли дві макітри з варениками. Величезна солія з мутною горівкою, кілька-кілограмова паляниця домашнього хліба, кілька кружалець ковбаси, великий шмат сала, великий глечик з молоком і маленький зі сметаною, банка маленьких квашених угірків. Серед Усього цього багатства сидів Стьопа і розпачливо нявкав. «Що це за скатертина самобранка?» – солодко позіхаючи, спитала Марго. «Сам не знаю», – здвигнув плечима шеф. «Тут, крім секлети, нікого нема. Хіба вона?» «Та де?» – втрутилася Льоля. «Вона сама з мишами сидить». Більше нема кому. Може, постаралася бабуся для Грицька, так звали шефа. Я їй місяць тому вислав сотню. Очевидно, шеф забув, що в нього в тилу є серйозний супротивник. Тож і ляпнув останню фразу. Що? Сто гривень? І вона понесла на шефа цілий комплекс звичайних жіночих докорів. Шеф відразу роздратувався і сказав, «Усе, після сніданку рушаємо. Льолю, ти лишаєшся тут». Льоля як скулемета застрочила. Вона була простою жінкою, тож говорила те, що думала. А думала те, що почувала. Льоля була четвертою дружиною шефа. Після вертихвістки Вероніки, шлюб з якою тривав півроку, після професорської доньки Андромеди Аристархівни, після спекулянтки Каті, йому закортіло чогось простого і земного. Йому захотілося щовечора мати смачну вечерю, а щоранку гарячий сніданок спати на білосніжній накрохмаленій білизні і не прасувати самому сорочок Він все це і отримав від Льолі, проте вжитися з нею не міг його тонка натура сина львівського батяра і співачки, і стріо-бандуристок просила не лише матеріалізованого домашнього вогнища, а ще й духовного підживлення. Люлю було щиро жаль. Вона торохкотіла, нарікаючи на свою долю, і перебив «Шефе, ми з цього яру не вийдемо». І справді. «Дорога, що спускалася до шефової хати, розкисла, тож ні вийти».